مان رحیم زمر مکی دے مصحف کے اٹتیس او پنزول کے دا انتالیس مصحف او پنزول کے انسٹھ, پنزول کے انسٹھ پس دا صورت سبا ناازل دے دا ود دی توحید اور اد شر فل عبادت توحید ثابتی او دای چې د الله نسبال له عبادت نشت نشته دیم hayat کې برایش فعبد الله مخلص اللہ الدین عبادت وک خلص الله علی دبل چبنی او وسره صورت کې نه فله شفاعت قحریم کای او رب ات یاده مکی صورت کې ابتلا انبیاء وا امتحانات پیرا غلی نو د توحید فعبد الله مخلص اللہ الدین چار کلام بیا عجز دی او امتحانات و راغلی نو د عبادت لایق نشو کنه نو عبادت بده چا کوي فاعبد الله خاصه لای که نو نب د نبی نه د ولی نه بزر دا صورت سوره جمر دم ما بدرا او دا تیبا چلا دا, دا رستو حوامیمو د قران خصوصی سورتون رست را روان دی چه تا حوامیم سبعاوی اگه او سورتون چه سر که حوامیم دی داغی باره که دی ابن عباس نقل دی رزیلان هون چه لکل شین لبابون و لباب القرآن الحوامیم دارشی لبابی خلاصاو نچوڑی دا قرآن خلاصاو نچوڑ حوامیم دی نو داغا حوامیم سبعاو دا سور زمر دام مبدو دا مابداو دیباچہ دا د مقدمه لکه څنګه کتاب کې مقدمه ایګن نو دا ولا مقدمه شو ورستو و بیا حوامی می صبه شروع کیږي نو په دې زمر کې مسله ص بیانای فابد الله مخلص الہ دین عبادت با خالص د الله ای نو ورپسې بیا سورته مومن دی نو مومن کې با دغه مسله بیانای هغه مسله بدای چې فابد الله مخلصین الہ دین حرا مدد شویل بم خالص الله علی خالص یو الله بر امدد نو پ زمر زمرک عبادت خالص الله نو سورته مؤمن کی استعانت او امداد خالص د الله نا دا بسو ما سری چکم سورته بادیا کی بیان شوی یا کنابود و یا کناستاین گویا کی دا دغی تشریح ابز د سورته نا زمر ناصر د حوامیم ها نو سورہ زمر بزاګه مقصد اول ترغیب قران <تصفيق> تنزیل الكتاب رالیگلدی کتاب من اللہ اداللہ طرفن دیال عزیز الحکیم جزو رو رو با حکمت ازادتے <تصفيق> مسئلہ دو توحید د آپ کے مسئلہ صدا کے مسئلہ صدا و این اويشګم غانز نه لیکل کتاب هراله ګريته د کتاب الحق به حق فعبد الله نو بندګي کا وا خالص د الله بندګي کا وا د الله مخلص الله دین چې خالص کون کې الله لار ادين د عبادت دین د دبمانه د عبادت علا خبردار لله الدين الخالص د خالص الله سره د کې بل څوک شریک نه ولذین کا سنه تخذو چی ولی مين دونه د د الله نے seven نور مددگارنی ولی دای عبادت او بندگی کئ چوتو داوله وتو خدای وے 20 موخه تو خدایان جیوی لري مانابو مونږه مونږه بندگی نه کوو دوی الا مگر دې دا پار یو قربونا چ مونږ نذکی ل الله الا تزلفا بدرجو دازم شپارسانی مونږ دی تو وای د الله دوی اللہ دا مشرک دا وے او سم مشرکا اندا وای چوتو داوله عبادت کئ جنجی دا خو مونږه عبادت د دینه کوو داو چی ده دوی بنو نظر شکرانه پیشکو ده ده پار چی اللہ تب نیزدیک او منگ دیتو دوی اللہ تب این اللہ بشک اللہ یکم فیصله بو گیبای نمددی منز که فیما بازه که فی اختلفون چی دی بایی که اختلاب کئی این اللہ بشک اللہ لا یکدی توفیق نور کئی منغجاتو و کازی من چی در اغجن و کفار کافر من کی لو اراد اللہ و کرا دکڑیوی اللہ یا تخیز والا دن دنیولو دا ولد او نائب نو لصفا الله باور کړو چونکړې به مې ما دا غنې خلق مایہ شا چې الله پیدا کړې د مایہ شا چې خو خوا دی وې د الله نائب ولد دی الله وحی ک زمان نائب ولد ته اراده وینم ما په خپل ځان لا مقرر کړو تاسو ضرورت نو چې تاسو را ل جوړ کړی سبحان او پاک دی الله او بلواهد القهار غ الله دې یې کیو او زورور، دلیل حق دلاله عقلیه پیش گئی په مسله توحید خلق السماوات والا عرضا پیدا کری اسمانو ازمک بالحق بخطا ویوکویر اللیل ادائی شپا الان نهار پروز ویوکوی رو نهارا الان ادائی روز الان لیل پشپا و سخر شمس و القمر پکار که لگولین و رو سمومه کلون دولیه جری روانی لجلیم و سمه دا پار نیتی معلومه الان خبردار و لزیز و غفار زور و رو بخون که ده بلدلی خلقه کم پیدا کلیتا سمه نفس وارده ده نفسی اونه و سمجه آلا بگر زولی من د ده نفس زوجه ها ده ده ب پیدا کړی دي انزال په مان د خلق پیدا کړی تاسو پارمن الا نامي د ډنګرو سارونو تا ازواج اتو جوړه یخ لو حکم الله پیدا کړي تاسو فی بو دنیا ما حتکم پا ګړو امیاندو کې خلقن جوړخ او پیدایش من بعد خلقن پسا پیدایشنا فی ظلمات الصلص باغتی ورو درو کې الله تاسو د مور په ګړډ کې په مختلفات وار سره پیدا کړي اچ مخکی بار بار تفصیل شیو من احساس کی بیاوینه شی بیا, وی بیا بوته وینه غوخه شی داسی دره تیری یو د خېټه سرمن دوین چه دینو رحیم او درم اغا آ آ کم پرده چه د ماهشم نتو وید پیدایش وخت دذ کوم الله داسې بتون والله لارب کوم سااس د لهملک د لره اختیار د لاله الله شته د مشکل کشا سباده غه فان نه تو صرففون کوم طر ته اړولی شي توید نه انتفرو ک ان کاره مکنو نه دا بهشکله غنیو نان کوم بفرواده ستاسوونه والله دا لبا د کفر الله نخ خ خپلو بندگانولهکوپ تشکو په شکر م نوده اوله کوم الله خوښده تاسوله شکر تهید من والله ته ضررووا ره میده وخه او بار بنی کې باون کې با چا سو مایلاربی کمار جو حکم بیاسا سوربطاس واپس کی دلی خبر برتلر کی په واسه چې تاسو عمل کاو بشکره الله پوهید په خاوندانو د سینو وایزامه سل انسانو زر زجر او حالت د انسان کله چې انسان ته زر ستکلیف نو دا رب او ربلی خپل رب منی بنی لایې را زیدن کې الله تا سو مپسینزا خو له کله شو له ورګو نعمتان نعمت من خدا خپل ترونو کی ماغه وخت کانه یادو چدیرا balo تی خرابل کل له هي دغه تکلیف کی الله تمن قبل ومخه د هغه مخکې و شيجه ل اللهی ګځ الله لا دادن شریکانلو یوزلله د د پاار چې کومرا کې خلکن ذبیلي دا الله د لالارې نهقل ورای تمته فییدواله ب کو باپل کوپبانې قین لګ ان کته چې مینا ساب نار د هوور والالونهامن هوقانې د ای انا الله پهوقاتو د ساجن سج د کوونکې و قاایمن ولاړه ی زرو لاله خی ریږې د خت او مید لري د رححم د خپل. قل ورتو انه حالیا استوی ایا برابر ده الذین کا سن عالمون چپویږي ولذین کا سن لا عالمون چنهوی انما یتذکر اولول الباب یقینا نسیت قبلای خوامندان داقل قل ورتو ای پیغمبر یا عبادی الذین یا عبادی ای بندگانو الذین کا سن عالمون چ ایمان امرول دے اتقوا ربکم درب نو یریګه شر پرے دے الذین نا دا پارا اسن اونچی نیکی بہت راواز داو جنت فرض لا از مګه الله ما سیتن فراخلا او کو سو کم د الله دین ته نو پری د هجرت وکه انما بشک توفل صابرونه پر ور کړي شتلک وتا اج رو د دې اجر بغیر حساب حسابه کول ورته ای پیغمبرین نشي بشک چې عمر حکم شویل انا بعد الله جي بندگی کوم دا الله خالص مخلص الله الدین چې خالص کوون کې مال الله رضا عبادت او امرته حکومت را تشویذ اعلان کونه چې شما ولن مسلمین اول د غاره خصتون ګنا قل ورته ای پیغمبري نیویش ګزه چې مخاف یریګه مناصت رببي کنا فرمانیو کوم دربا نو یریګه مزابه یمین عظیم د عذاب د ډیر لیر وزي قل ورته پیغمبر الله والا اا بولو زبندګي کوم دا الله مخلص الله الدین چې خالص کوون کې مال او عبادت نو تاسو فابو هبات کوي معش هم چې د سم خوښې میدوني د لا نسوه الله د سر آخر ګوري خل ورتو نل خااصللي نه بشهکه تایان له زینا ګسانې خزورونه ووزون چې توانیان کړي خپل زانونه هړیم او خپل اهلو تادار مل خامه بررضده قیامت خپل په شیر کخته نوریم په ش کخته کړيدي علا خبرهدار ذلك کو ورخص مبین مبیین تاوان خکاره له هوې د پااره فوقیم د بره رمه زولون. <تصفح> زللن سورے وی سورے سائبان بڑاس من اننار دور ومنتاتیم او دلانیرم زللن بڑاسی ذالک ادا یو خویف الله یری الله به دې سره عبادت خپل باندېګان نو یا عبادت زما باندېګان او فتوقون زمانه وریګه والذین اشتربو بشارت آکسان والذین اشتربو التاوودا اګسان چې ځان بشک التاوودا د عبادت د التاوودا غیر الله نه یا یعبدوها چې عبادت کید غیر الله غیر الله عبادت نه کوي وانا وری الله اور اگر زی الله تعالی موږ ارشاد دي ف به باد نو زیر ورک زمان باندېګان چې چا د شي نزان بچ نه اله جنت ته الّذین ٱللّه بغا نگاه نه غدی استمیون القول چې وګیږي د الله کتاب ته نو فیت تبیونه ته به داری کوي احسنو د دیدغا خیر سخ سوامر اولایک دا خلق ده خدام الله چې الله ولا توفیق ورکړي او اولایک دا کسانو هم اولول الباب د دې خواندان د عقل قران واره افمن حق قالې کلمۃ العذاب آیا غسوچي سابچی بدبان د حکم د عذاب افان تا یا تنقذو بچکولې شي من فن کې یعنی اللہ دور فیصل اکڑے دا لیکن لزینا تا کنا آگزان و یری ربون ویری دل ربون د خپل رب نو شې کې پرې د بار غرفن بالا خانی به من فوقه د پا لپاره غرفن بالا خانی مبنیتون ته جوړې شوه مزبوته تجری روان به منته تعالی نه هار لانی دونو دا وینې نه غری نو وعد الله وعده الله نه لا یخلف الله ال میاد الله خراب نه کې د خپل وعده بل دلی علم درایت نو ګره ان الله بهشکه الله ان صلی الله علیه و سلم ان السماء ما وری نو چل نو د چشمه ششمو... په چشمه فلرزه زماګه کې کی... زما کو چشمو کې بیا چړیږي لاندې رګونو کې سمای خرج بی زرا بیروباسي بدی سره پسونه مختلفا والو چرنګ برنګ رنگونه سمای هیجو بیا او چیدا فضل فطراوتی نه دلرمس فران زیاړ سمای جرو فثاما بیا ورځی دلرمات مات دلدل دل ان وبشکه فیزار کې بدی کې ذکر انسیه تلل الباب افمن شرح الله صدرو آیا غصو. تقابل د صفات د مؤمن او مشرک آیا غسو اشرا الله <سؤال> و صدره علی پرانی زی سین علی السلام منولدی السلام د بوالا نور می ربی د پرانی د خپل رب د طرفنا فائلل قازیه تقولهم هلاکتی اغتورزون والاولا من ذکر الله ده کتاب نه زړه تور ده اولایک د اغسان فی زلالی مو بیندی په کوم رایخ کارا کی الله ونذر احسنل کی احسنل حدیث ترغيب قران ته صدقات د قران او سفار الله غزاد د چرای لیکل د یا سن ال حدیث بایان بیان کتابن کتاب د متشابهان چې مشابه دي مزامین یو بل سره یو شان دي مسان مکرر بیا بیا, بیا, بیا بیان دي تخشایر ومن هو رفیقی د دینه جلود الذین دا که سن او شون ربهم چرید خپل ربنا ویختی ودریږي وزیگی ثم تلینو جلودم بیان رمي دي د دې منه اندامونه د دې منلو ته خپلون زرونه دي ذکر الله د الله منلو د الله د حکم دا او د الله کتاب ذالک او د الله د هدایت او توفیق د الله دی یهدی ب ما یشا څوار کیدا توفیق چاله رچو واړیو چاله رچو گمراه کی الله نشته دلر سوګلار او لارو, لارو خودونګه فمیت تقی ب وجہی تخریف نه آیا سوګیه تقی چسان بچکی ب وجہی په مخبا سو ولعذاب او عذاب, عذاب نه یومل قیامت پر ز قیامت زکر لاسونخ پیتر لیشی وی نو زان با پده مخوان بچ کئی حرانکی دنیا کې سو په مخبل <سؤال> سڑے وی نظر لاس و تونیسی مخ بچ کئی اللہ وی دا جهنمی با ځان په د مخ بچکل و قلوري کي و ب شي ظالمان د زووزه کې ما کوم تسیی ونهه چې تاسو کول هغیهزا که ذبللهین نه من خبریم د روجن ګه للو و تو اواکسانو چېین نه مخکیفاتهلهذاب وله راغه عاضب نه ز واسه زینه لا شو چې نو پودلنا سااب اللهنیول اضبله خزییا بس اوسه کولله دویته رسی فيیتې دنیا پهجننده دنیا کیم خات راغې په مک واله عذابلهخرتاعذاب د داخله تبرو ډیر لوی دی د دنیا پ بارلو کان یالمون کا چې دی په نو شربنګه بلخ زربنا علی الناس بیا د قران یقینا مون بیان کړی د خلکو لپاره په دې قران کې من کل مسل هر کیسه دری لالم دې لپاره ذکرون چې نسبت خبول کې قران ترغیب قران دا را لګره مون قران عربین په جواب واځه هدار وای غیر زیوج نه د کګلیچ والا ګران یا غیر غریزی وایي نه ده ګران لالهم دې لپاره یتقونا چې د قران لراشي مې یتقونا دې بزان بچ کید غناو د شرک نه ضرب الله مثلا مثال د مشرک موحد بیان ای الله مثال رجلن دی یو غلام فی فی شرکا چې پکې شریکانی متشاکی سونا جګړمارو مختلف یو غلام دی او مالکان مالکاندی او این خپل کی یو بل سروان ورجلن یو بل غلام دی سلامن سالم او ګور دی رجلن د بل چړي نو هلیا استویانه مزهرا آیا برابر دي دا په حالت او مثال کې سم یو د یو مالک دی نو بس مالک هم خوشاله او دی هم په کلاري دا یو مالک د رضا کوشش وکای او بل کې مالکان اندیر دی نو یو به تهوي دا کارو کا بلو ت دا کاروکه نود به تکلیف او مالیکم تیرازانانه نودارګ مواهد د یو مالک غلام دی او مشرک د شلو زرو اوله همد الله تاریفونه خدا توبلله لري بلک سرم لالوون بلکې اکثري نه پوهي ان نه کمتون ت سری د نوبیری مشرکانو ځده پیغمبر غمبر به مل شي خلاص تو خو بمرې نووالی دوی با جمدی سے دوی با مری که اینکا مایتون بیغمبر تمر کیدون که وینکا دوی با مری حیات والا توه دیسا مطلب چینوې مړبوته نه و او حیات النبی اندې مطلب این مکه مایتون پیرام بارته مړ کېدون غوینو میتون ودي بمري سما په سینای نکومیش ک تاسو وي ملکیا مده پرځکه ماده درب کوم درپخه کې تختسمونه او بل سره جګړه کوونکې او باس کوونکې ویه کشر مشر صادل اصحابو استدراس په منظره من غضب علی الله نو زجرل څوک <تصفح> دا غارت ظالم دا چانه چې تړی په لادرو وکذب بسټ او دروژن غنیه ورستی کیتابه جہ او کلشی ورتر راغه علیہ سفی جانمائے نہ جہنم کے مسول للکافرین زیدو سیدو داس کافرانو لرا والذی جاب السید بشارت اغا شخصیت اوسڑے جاب السید چرات لے وکړه په قران پیغمبر وصدق به او بل طرف تاغه سڑے تصدیق کو د دې کتاب نورای کوم متقون د ټول کامل متقیانی سو کې بیانی او سو لهم دیده پارا با ماغسی شاونه چی دوی اغواری اندرب بیم پنیز درب دادوی جنت که زالگا جزاون موسین دا بدل دا موسینانو دا یو کفر اللہ وان ام دیده پارا چلیده که اللہ دا دیناسوال لزی بد اغا عملو بدی اغا عملو چی دوی سکری دی اللہ با تمار کی ویزیم وید زیو همو ور بکیدی داجرون دا دیاجر بحسن اللذی بہتر داغی نکانوی عملون جسا ملکاو دامل بہتر بدلا. علیس اللہ و بکافی نابده تسلی پیغمبر. دوستا خلاب کئی خبکیگ اما آیا, آیا نده اللہ کافی عبد و اخپل بنده دا پارا بلکه کافی ده. ویو خوی فونکو تایره بللزی نبا کسانو مندونی چده اللہ نزیوا دی. تد باباگانو خلاب کیا ٹکارا بدر کی اللہوی دا غینا میا ریگا ومیزل اللہ و چل رچ اللہ محر دا گمرائی پیوئی فمال اومین حد نشتدل رسوک لارا خود انگے ومیزل اللہ و چل رچ اللہ توفیق ورکنو فمال اومین مزل نشتدل د گمرائی کنگے علیہ سل اللہ و عیند اللہ بیعزیزین زندقام زورور او خاند بدلی غستلو در مخالب و مشرک نا ولی انسان دو من خلقه سماوات دلیل اخلی ترافی که تا پوسیو که چا پیدا کری اسمانو نوازمه کنو وی خام خواه وی اللہ پیدا کری قل وردو آیا ار کل دا منه نو فرای خبر را که ما تدون اگر چه تاسوی را کوی کوئی من دونی اللہ دا لانا سیوا این ارادنی اللہ و کوئی را دو که اللہ مالا ما بانده بزر انسا دا تکلیب نو حال هن کاشه فاتو ذری لری کومون کله تکلیف دا الله چې را راکړي الله سه تکلیف ورو رسینو سات خدای نه کولي شي نشي او را یا را دو کې الله ما وانه رحمتین په مهربانانه حل دا ایا داسا س درګون خدایان ممسکاتو رحمتی بندون کې دا الله دا رحمت ندي قل ورته حزب الله نو الله او مالک فی یا توکل متوکلون فالاب بدی الله باندې بروسه کوي بروسه کوي انکی مواحدین قل یا قوم یا معلوم مکانه تا کوم اعلان د بارات اي قوم عمل کوي په خپل غلام مکانه د کوم په خپل عادت او طریقه انعام الزم عمل کوم انګې هم د بیان مالبا الله بدل را کوي تاسو له سزا فسوا ودا نظر د پوي بشه چې میاتی چاله چرایش یاذاب و نذاب یوځی هه او اسوا کی دله روایت اله علیہ او نازدیږي په پدبانې پتهولې چې څوک وي یا اله الای نازدیږي په پدبانې اعظم مقیمه اعظم هميشه ان انزلنا الیکل کتاب ترویق قران بیشکره امر الیکل قران الیکل کتاب پتاوانی کتاب لناسه د خلکو دپاره چې خلکو د بیان چې بالحق با حق فمن احتط جاء چې फायदा وره بلینفسي فائدہ زانه روان صلی الله وابالا نوخسان دا گمراحی بدده وما انتوتن علیم بدیوانی بیوکیل انسو زمدار ستاکار بیانده اللہو یتوفران فزا حین موتی ها دا بلدلیل اخری دی په مسئلہ توحی دا اللہ ستاسو مرگ جون دار ستا دا اللہ پا اختیار کی اللہو اللہ ازات اللہ یتوفران فزا چیخلی روحون حین موتی ها پا وقت مر مر دا مرگ مرد دا نفس کی. ولتی او غرو لم تم تشمرینا فی منامه فخ خپلگی یو غا چې دمر په وخت کی ترو غالي بلغا چې د کیږي سړی د شپې نو مم ترو اوزی نفس پتی فیم ذکلتی نو بس الیسار کی التی غرو قضا علیه الموتہ چې فیصله کړي پاغه باندې دمر و یورسل اوخرا رولی کیابله علاج المسماتر نیټه معلومه ګوري مطلب سب سړی د شپې ودش روح دی اوزی د چا چې لا وخت پورنه دی نو واپس سار روح بدن ترای شي او پاس پاز نفسی روح تیږي او کم سړي چې الله فیصله کړی دمر په دښې ودي شي خلک وای مړه به گا سم دمو سار چې خلک پازي هغه مړي پشپش وکي خوکه مړي الله وې پچا باندې فیصله دمر کیه غروح یې سار کم او غبل روح سکم غبل روح راولېګم ودکه بیا راشی سربیا دی بیاګرزی ان بهشګه ویزارېګه بلیک ملایا تین د لویې قومه د اقامې د په اړه تفکرونه جو سوچ وکړ کئ په دې نه دا معلومه شوه چې دا مرګ نه باد روح چرته واپس راځي جسد تنا ای فایوم سکلتی انل جسد ایثار کی اللہ اگر وہ قزال چه فیصله شوی پیغمبران د مار دانسار ایثار کی و يرسل الخرى حبل رولی کی علاج علی مسما تر نتی مادی پوری دنیا کې نرو روح بر ایثاری کی پالمی برزخ کې التیساش اگر روح ایثارش تفسیر مدارک روح المانی نشا پوری دا وی وَيَتَوَفَ الْاَنفُسَ الَّتِي لَمْ تَمُدْ فِي مَنَامِهَا اَيَتَوَفَاهَا هِينَ تَنَامُ تَشْبِيحًا لِلْنَائِمَ بِالْمَوْتَا حَيْسُ لَا يُمَيْزُونَ وَلَا يَتَصَرَفُونَ كَمَا أَنَّ الْمَوْتَا كَذَالِ از انواری تبصیلی مکڑید بارحال اگورا روح اللی روحی ساجش واپس بیا دنیا تراتگ نشته در روح فیومس کلتی قضا علیه الموت دا قیده و دا خبر غلطه دا چی روح واپس ویرازی و گرزی دنیا کی او پا بلی ناسی دام غلطه شد دویم دا روح واپس پده قبر کی پده جسم کی پورا ناچوری کی احاده در روح چی پورا پده جسم کی روح راشی دا نشت تر رز دا کامت پوره روح و جسم با ویزن نفوس و سو ویجد څه د دې روح د دې جسم سره دومره تعلق وی به قدر مایا تعلم علم او تحسس بس چې عذاب او ثواب احساس وکې نو روح واپس دې جسم ته ناراضی چې دې جسم کې واچولېش تر د قیامت پورې عذاب ثواب په دغه تعلق باندې احساس کی زګه کورو بیا جسم کې واچولې شي په دې قبر کې نو بیا ما زمخ کې ویلو بیا بدري مرګ او دري جون شي ودانس نه خلاف ان نابیشک ویزاریک بدای کلایا ت لقومیہ تفکرون مخ یو دلایلی دا قومه بارے سوچ فکر کئ رد کئ په شفات قہری ام تخذو الدونی ولی مین دونې لایدا لانہ سیوا شبا شبارسیان قل ورتو او لوکان او لوکان اگر کو دی لایک ملای ملکونا شیا اختیار نریدا اس ولا یا قیلون استا سد حاله خبری قل ورتو علی الله شفادو جمیع دا الله په اختیار کې شفاد ټول د الله د اجازه نه بغیر نه کیږي د الله لږ باچي د اسمانونو زمکو ته بیا ودی الله تعالی سوا واپس کولی زجر به راځي توحید او قران قران نه دا ظالمانو مخړي و ایزازو کړي الله وکړه شيات کړي شي الله واه وو یکه اسمع عزت قلوب الذين نو نفرت ک یو تنگی ژوند د کسانو د قران نو د مسلې توحید نا لا یمنو بلا اخرت ایمان لري باخرت و اعزازو کرل الذين وکل چی ادولشی کسان می دونی شاءانه ثوابی ازام دغه وخت دی است تبشیرونه خوشاله خوشاله کله ته الله ن سبب لسوب نشی کولی پیر بقی نره مدد کی نو تندې تریو په دابي بدلئی او چې کله ورته زور ډیر دې پاره ونه دا واه واه دی ته وې کافر مولاو کافرین کافر مشرکی کنه چې دما ځای کې وقل الله هو فاطر السماوات دلیله وحي قل وای امه شه پیغمبره الله مې الله فاطر السماوات دې ته پیدا کوونکی لاس مونږه ازموږه عالم الغیب کوئی پغه و شاده او کارونده تخقوم تو فیصله کوي بینه یبعده کا په بندګانو کې فیما پاوسه کې قانون فيه اختلافون شیدو ورکه اختلاف کو توحید کې اختلاف کولو باندې فیصله کوي ولو ان للذین ظلموا تخفیه اخروی که چرداوی ظالمان مشرکان راغسه چې زما کې ډټور او په میسر لیدې سرا جرمانه ورکی پدیسر منصور عذابی دا غا سخت عذاب نایو مل قیامت پر حضر قیامت نخلص بنیش و بدال موخ کار بشیدیت مینلای دا اللہ نماغس لم یکونو یا تصیبون چی دوی گمان نکو یعنی اغا سخت عذاب وبدالهم قرار وشیدی د سیاتوما بدی دا غسه کسبو چی دی سکول شیر بدت کو دا غ غونه کولا ودا خکو الله ودا ی بدیوال د سرګندش واه کریم نازل بشو بدی باندې ما کانو بیا ساجون عذاب دا غسه چی دی ور بورې خندا کولا فیزا مثل انسان زجر بیا مشرک دا کله شوره سیږي انسان مشرک ته زورن تکلیف دانا आवाज کای موندا سمه ځا خول نه هو کله چیلور کوتی موندا تکلیف ایزا خوالناو کل چورکو موند تنعمتن نعمت مننا دخبل تربنا قالا دی بیاوی نما بیشکو تی تو دا خوراکڑی شیمات علا علم من زما دا علم سبب دا زما کمالو پلان کی بابا لطلی مغمیر را لڑ زولیو بلی افیتنو تونو بلکی الله وی د امتحان دے والاکن ناکسرو ملایا لہمون اکسر پینو نه گی و دا اللہ ناشوکری کئی قد خالا هلزین اقینا نویلی و دا چه اعلی علمي آكاسانو من قبلين شي ددين مخ کې قارون وغيره فما غنانو فائدو ورن کړې دي ته ماکانو یو څو نواسه چيتي کول هم پس ورسي دوی ته سيئات ما کسبو بدي او سزا دا غاملونو چيتي کول او الذين ظلموا آكاسان جزيرمان مشرکان دي مين ها ولای دي موجودونم سيوسي و مزرچو ورسي دوی ته سيئات ما کسبو بدي دا چيني سکړي و ما هونوي دي وي ماجين بچکی دن کی حواله مياهم دليله اخریبر آيات انه کوي چې ان الله يفسطور قال <سؤال> می یشاء و یقدر الا فر اخر ذو چل رچو غاری و کمای به شغبدی کی دلاینی دا قوم دا بارے چی مان لری قلی ا ی وادی الذین ترغیب دی توحید تا و پیغمبر ورتا ای زما باندې ګار وها کا سن اصرف و الان و زیکم ان پوشیم چیز یات کڑے پخلو الله تقنته رحمت الله من امید کی کی دا الله دا رحمتنا نا که شرکم کڑی تو و باسه گونام کڑی تو و باسه علاوه مہر ان لا یغفیر ذن و الله معاف کی گونو نټول قټواله پچی تو و باسه او ولغفور رحم الله بوونکی مې روان دي واني ویل ربکم راوګرځې خپل رب تا واشي مولا او غاړه د من قبل آیات یو کومه عذاب مخه درات نه تاسو سرون بیا به سره امداد غري نه کیږي نوستو بیا ترې قران او د دې د اوذرونو وَتَتْبَعُونَ تَابِعِي دَارِي كَأَنَّمَا دَا خَيْسْتَغَ كِتَابُنْ زَلَيْلَيْكُمْ چنا دل شوي تاسو مې ربګمو طرف در طرف ساسونه مين قبل ياديګمو لعاب مکه درات لو تاسو سلاعاب نه مغددن ناصابه وان دملا تشرون نب... وان دملا تشنون به داسحال کې چپوي کې بنان ناصابه بي بی. او بیا دی... نونن د الله کتابو مانه اولا کتاب لراش زکا اندقول <سؤال> چونو وی بیا سباله نمس او نیو نبس چه حسرت ای افسوس دی ایلا ما فاغ سبا نفر رد تو چه ما کوتاہی کردی و فی جنب اللہ دا اللہ پا حق که وین کون توزو خومر منل ساخرین در طوقو کونگون با ما خود دین والو بورے دوکی کورے نو افسوس ارمان بیا به سوال ارمان کې او ته کولای یو نه وای یو نه وای اونوي یو لو ان الله کچرتاله حداني ما ته هدايت کړو نو لكونتم من المتقين د پیغمبرو د کتاب په هدایت هدايت کړې وي پیغمبرو کتاب را لې کړې وي نو زبا المتقيانو نو کتاب مې راولې او ته کولای یو نه وای اونابس هينا تر لذاب کله چی ويني عذاب لو ان ذي کرتن کچرتوي ماله پارت له دنیا تا يوزل فان فاکو من المحسنين دنیکانو واہی دینونا اللہ و اینا ندی پزیر ولی بلا قدجات کا دا سواله دا چلشه دا چلشه کتاب راغله پیغمبر راغلی بلاولینا قد ات کایا دی یقینا راغلی او ته زمایا اتونو فکذب تریها تا دروج نکڑی وست اکبر تو زان دی چت غنه وکون د مینل کافری نو ته وي د کافرانو نا پسړکی او یومل قیامت بروزہ قیامت وترل ذین غذبو تینیا غسان چه دروغي روغی ول الله پا الله شرک کړه وجو مو صدا مخنه وې تک او ته به ویلې چې الیسې بی جان نماینه ده جانم کې مسون زایل المتکبرین متکبرین راځي ځان قرآن نو چتګنه و ينجي الله الذين تقوا او خلاصو کې الله غسان ځزانی بچکړي د شیر نه بې موافزه دي په سبب د همت د دوی انت مراد همت چیما نو توحید عمره ساري کړو لا مسون وسو نبر نبر چې دیتس بد یو تکلیف پریشانی و لا میا نه بغام جینی دی ادر الیاقلی الله الله چې خالق کل شئ پیدا کوونکی دا روي شی دی والله پاريو شی دی زمادر لو مقاليد السماوات هلل رکو جن اختیارات د زما آسمانون او ولذین کفرو او کم چې منکر دي بیا تل علایات نو الای کوم دا داتا وانیاندی ولا غیر الله دلیل وحی هو پیغمبرای دا غیر دا الله نه تامرو نی تاسو ماته تا حکم کوي او سچرم دی او بده چې عبادت یو حکم ز ایو هل جائرون یا جائلانو تاسو ما دا الله نه سیوا بل ترابه ورخه ولقد یقینن دلیل وحیدا ده حالانکه ولقد یقینن ویلیا ویکڑے شویته مات ویل لذینا گسانو دمن قبل او ولقد یقینن ویلایکا ویکڑے شویته تا ویل لذینا گسانو دمن قبل کسان مخکی دی تاسو کسان مخکی انبیار محمد سلام وحی کرده چې صرف عبادت وده و شیر بنی ولی لحی ناشرک دا که جلی تا شرکو کو تا تمیم وحی کرده و مخیم بیوتم دا چه لحی ناشرک دا که شر دیو کن و لحواتن نامالو برباد بدی که اللہ استعمال وده تقونن تبشی من الخازین دا نو شرک دونه بدترین گناه دا چه پیغمبرم بالفرضو که نو قابل ما فینه ده بلی اللہ بلکه دا الله فابد عبادت قوا وكون شمنا الشاكرين ما يدينوا وما قدر الله سجر مشركين وتا دې مشرکانو قدر او تعظيمونو کله الله حق قدره پر تعظيم او لائق مناسب تعظيم نه له توحيدونه منه شرک شروع الله به قدري وکړه ولارض وزمکه ټوله جميع ټوله قبضت اللهي په قبضه کې په موټي کې بهونی سم يومل قیامت پر ذکيات قیامت وسماوت اسمانونو ماتياتون توقدیش دی یمینیه متویاتن بی یمینی توشی پلاس دا الله کې یني دا الله په قدرت کې وی سبحان پاک دی الله وتعالو چې دی ما دا اسنای شو ګنې چې دی الله سره شریک ای ونوفی سور تخفیق اخروی وکي به واریش وی لایک فسایق به او شبش یا غسو چې برا اسمانو لاندې زموږ کی دي الا ماشاء الله سیوا دا غنه چې الله وغواړي توګری هيته مراد هره ګیلمان دا جنت او یاده جهنم اغا ماران لمرانان وغیره سو منفق فیحه بیاو بوکه ولیش بده که اخرائیو بل فیضا مناسبت آخلا با قیامونی انظرون و, و لادی کتونگی حشر بوش واشر قتل اردو او پلق باووی روخانه بشیزمکا بی نور رم بیا با نور درب ذہہ از مکیہ بواب زیل کتاب او کی باخصی عمل نامه وجب النبی اور ابوسی ش انبیاش و حدا و خو بیاینم فیصلہ بو شیریمن کہ بالحق برو حملہ ی ظلمون و وفیت کلون نفس برو ور گریان نفس ما میرا چی و عالمو نہ لا پوی دی ما فلون باسی چی بیا کای و سیق الذین اؤ او بشړلئ کفرو کافرانو الی جہنم او جانم تاسو مراټه ډېرې حتا تر دې پورې راځو ها کله چیرې شي جہنم تن وفتیه تابوا ناقا بڑا سوی پده مخورش وقال لهم خزن دعا او با ویدوی تا سوکی دار دا جهنم عالمیات کم آیا نور آغلی سر رسولون رسولان من کم ساسونه یتلو یتلونا علیکم چلوسته بی پتاس و آیات ربی کم آیاتونه در ربستاس و ینزرونه کم یروله ویتاس و لقایومه ملاقات دروز ستاسونه چه دادا او بورا کامت د کتاب د قرآن تا پوست او راغلی چې کتاب به بیان کړی خه نجنم ت راړی خالودي وي بوللی نه راغري ولهکنې حقت کلمت م عذااب لیکنن ساابت چېوهکم د عذابل کاافری نه بهمون کرانو منکری نو باندې دمون کافیو خی د ورتهبلي چې ځو او د خللااب ووج ان منه نوځ په درواو د جانم خالی نه بیایا میشه به په کې به ممس مده ک برین ډیر بځ د اوسدو د د متقببری نوانوچ بونکو د کو فره نځانوچید ګړه لو وسیقل ل نه او را به وې شي کسان قربان چه ریدری در قبل ربنا شرکی نیکلی الال جنت جنت توراوسته جزو مراد دلی دلی حتی ترده بوری ازا جاوه کل چی راجی دی جانم تا وفتی حد او حال لاده چه دا مخی نوه پرانیستی شوی یا باوه دروازی دا جنت لگسیگه چه ملمه تا مخی ندروازی کلوی وقال لهم ویدوی تا حضان و دوها آغا سوکی دار دا جنت سلام علیکم هر کله راشه تپتم خوشحال صفت خولوو نوځ د ت وقالو نام میشهې وقال ودی به ووي الحمد الله تاریفونهخوادا توبللهرهلهزیغاله الل یا شکر دی ال داره شکرون ای د اللهلهزیغله ص دخ نه چې رې کړی د مونږ سرهواده او خپله واده چې ویلو په توهی بله جنت در کوم اوورنل عرضه اوور کمونږ مون مګږ د جنت نه طبب او چې مونږ ځ نوسو من جننت د جننت نهحيیونه شاجر د چې مونږ غواړو چرته چې مونږه بای کو کض پات کږو په بندې فنی دامل کونگو دے و تر الملائکتا او تبینی فرشتی حافینا چار چاپیرہ من حول الہرش گیر چاپیرہ دا عرشنا یو سب بیحونا بی حمد ربیم تصویر ویانی با حمد دربانی بلگیئی و قضیر بین انفیس ربو شیدی منز کے بلحق بحقا و قیلو بولی شیورتال حمدول اللہ رب العالمین حمدون تاریفنا خودی تو بلالی چی رب دا مخلوق